یا او بگرزوی داورز ماشومان بڑا گار دیر غمون سڑے بی موسم بڑا کئی نو دا دیرازی حیبت سر با ماشوم سم دستیس پین گیرشی دراتلو سر با ماشوم سشی یومن یجعل الولدان شیبن اغورز که داورز با اگرزی یا الله با اگرزی معشومان بوداگان اگور ایو دا سیور از را روان اللہ چلاغی حیبت بسڑے بی موسمس کی تا سو با دنیاں کلیر کتلی باز خلک د غمونو د وجنا باز نارینا زنانا بی موسم شی بودا شي ملای راتی تا شی سور از پس پا کونٹای گرزی حدیث پاک ما اول ساسړوان دې د مسلم شریف له سټو وګوره માતા سمخې جمعه کې ویلي زبر نه تاسو کوم چې زسو باندې خلک شي ودنه استي د ج وخت نه بيداری داو دا نور به پرذ قیامت خلق تران زیشي نظمرا انداز کی بشیل قد یومیل په مقدار سوربانی نن خدای خبر یسو زره کروڑه میل دا دے انسانا نن لریله اوسم سو ګور انورته لکھ سات دیغه دے شی دا انور بران از دی شینو په مقدار دیو میل بشی اوراوی وای د حدیث 40 کی میل فدو و ما ناغان یو میل سلائی تم وئی چی پاغی پسترگا که سڑے رانجا چای دی تم سوئی ورته وردوئی او دم مصافت دی میل تم میل یا خطا سپیئی یا نہیں چھ بای میل دے کلومیٹر دے نگور دانوار اسم چې گرمی وی خوالا راولی اچھی یو میل نیز وونوناسو النَّاسُ قدرې قَدْرِ ه ف عارق شِبَ به خلک په ازې د خپو عملونو په خللوکې <بَخَلُوكَي> دغ وررض ی ژب انشان دی دوه کسان به میدانې مشر کې ولاړي یو فمن هم من يكونوا إله عبده دچا خلی به ترگیټو پوری وی اته سوګورای چې وړه دمره خلی شي چې جامیم لو اندی شي د سمره تکلیف شي اټه خلی دمره او بیږي چې ته پکې ولاړ یو ترگیټو پوری دا سمره ګرځي وی دچا خلی و د خود گیټو پوری پټوی پځه کله کو بو کښړې پټ ومنوفونو لارو بې او د چا به زنګونو پورې وي د چاخوالی به کمې پورې دومره قلی به بایدیدې چې زنګونو پورې به او د چا به د کمم کې سړی لګ او پرڅوک تړی حې د دته شو پورې به خولیرسشي ومن هممهول جي موول عه خو الجامن د چا لکا اصلہ او خرلہ و واگئی چھے تا خوالی بدا سی لکا واگئی راوی وی صحابی وی چید اللہ حبیب دا اخیر خبر کوله منہم من یلجمہ العرق الجامن وی رسول پاک علیہ السلاة والسلام پخپ اللہ اسمان خلیت اشاروں کا چ دم رخلي به دړيوي چې دا سړي به ترخلي پوري خپل خلو خلو کېږي ما ان شاء الله أقل درګړي چې دم رخلي وږيږي پ خپل خلو خلو کې ترخلي ډوب نه واستره ګرځي وي لګتا زه ورایي چې کمیسم لوند شو لاندې باندې لوند شو جاميم لندې شوې رضاګرمۍ څه اندازږي اچھے خوالی دم رشی چھے ترخلو پوری پاکی سڑے ڈوبشی ارواہو مسلمن رحمہ اللہ دا حدیث چھے مواوری دو ندا امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کردے بل حدیث ما دا متفقن علیہی ستا سلوان دیولستو چھے امام بخاری او امام ارحمه همو الله دعاړو ذکر کړي و خلک به فرض د قیامت خولي شي دخپل ظلمونو د بدو اعمالو د کفر د وجنا تر ویجه ده دی خلی به پزمکه کلاړي شي او یا گزا او یا غزنه غره لوي سمندر او سې جوړيږي دا او ذا لفظ اویا ذکر شی لوکاله ته تحديد مراد وی چې با اېنه دغه اویا دی اکل تفسیر مراد بی. لفظ د اویا د ساولو زربونو د پارم په پا قران او حديث کرام دی سونا زربونا غذا بجور شی نا اویا غذا بدره ولیدار شی متفقن علیه اقل امغه تاسولا اقل راکڑے هر نارینه زنان دي سوچو کی چه دم رخلید خلق نو وبیگی چراغ نسور جوړ شي ها وای سورتی جوړ شي خلی pore نه توذر نه سورتی جوړ شي بھائی او یا غذتی جوړ شي نہ او یا غذشی جوړ شي خلق وګداو نه ده او څه جوړوبې چې تاسو او یو غزو له بورې شيږي ما تجربه دې وکړه کنه چې تا نا سم جوړونه پکې ووخیره نه ما خیال لې چې ته په توجه کې غو توجه غوړم چې په قبول کې ګرځې ته وای په یو بازار کې خلک زو سودا نه کوي د اخرت بازار کې راغلي چې دنیا سوداګانې شکې اوس د اخرت بازار تر راغلي کېږي یو بازار کې ضد سوداګر کې شي دا یو سودا له لګ متوجي شي وزبره دا حال خطاسوکه تو جنور بسمر نس دی هوا یا یو میل او میل ستا وای هاوای د میر ستا واندته دا میر تفسیر لماو دو تفسیرونه او یو غسلای له وای بل بل دمسافت دی میل توي خالي و دوم رويږي چې سيد العالمينه او رحمت للعالمين داغي وځاهت فرمایلو اوس پدا ته غرباي کي د صورت ضرورت ده د دې صورت د لاندې بشوک وي او د دې صفات تي خو سره عالم دينو پریشان انده اللہ دے رسول umat پریشان ہے خدمت کی نما له و مکرمه کی ہوئی چه هر موضوع باندې بیان الحمدللہ اشتا چرتا پدین بیان کوئی چه د عرش د لان دی او د سور د لان دی بشمر خلق وی فرض د قیامت باندې د رسول جمع زبرابر نو ان شاء الله نن ندا شروش وا او که یو دیو یا زیاد ذمیوی نه انشاء دا تفصیل به ذکر کاو اوس د دی ګرمه او د خلونه بسوک بچکی دي داوی است صفات دي چې پدې نیمګړی او د غمونو پدې دنیا کې هغه صفات خلقو چې سبا په دغه نیک بخت او خلکو کې مونږه او تاسو ناغا الله ذو لمعه خبرو ندي د نور لडकي دا احادیث یو لوی په هر او سمندر نه دا خبر را جمع کړي او اسا نکړي یو خو مشهور حدیث دی د بخاری شریف او مسلم شریف ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حديث ذاك الذي هو سبع ات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل زل الا ظلّه امام من عادل ونشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاد وتعناه متفق عليه واللفز للبخاري رحمهم الله دا الله حبی فرمای وک مسکان با, با پور رزق قیامت دا الله دا عرش د سوري د لات دی وی سو ک مسکان بای بعض علماو وکری وې پکار دی چېړه روزانه وظیفه کوي چې دا حديثم په ځی فکر راوړې چې وکس مکسان بدار د صورت د لان دا دا صفاتون دي کنه دا صفات ما کشتا کړه نو کوي صړے الحمدلله او یو کني نو مالک توجا رجرا غسخترد را روانه ادورخ ولي دومره به ګرمي نو چې آیا زده د غسوري د لان دې دوه درې دو مستحق يم کړي ورا حدیث کشمیر یو امام عادل له ارستو د امام عادل تفسیر کو زه مغزوان د چاغ ټول تربیت د الله په عبادت او بندګيري کې شوي درې ما سره دې ژړي د جمعه سره تړ لوي سلور مغذو کسان دي د الله د پار مين ساتي پدغ محبت د الله را جمع کیږي او پدی جدا کیږي پین زماغه سره چي اور زړه نشي د لوی نسب او د حسن خاوند ده د ګنا ته روبلو دوي سره الله نه يري او شپګه ما سره دي چي پدي لاس مال لګي نو دمرې پټۍ کې دې لم پتللې کی او و مغه سړې دې چې ځان ته اواز نهسته کو لې را یا کو د لا ملاقات را یا کو عیسا غرا یا کو نو دې د الله دې يره نه پچړاشو و کسان خدا جلدی کې ګور لډول ها بھائی سشه قرآن او سنت کې لټاوای لکه خلق خارش اړه یې څو کې ګوري کې زر ګوري څو ځمکای وی کوي پکه څو یې غنه موجوار ګوري دا چې قران او سنت کې سه دی دي و کسان به پرذ قیامت شي د عرش د سوري د لاز لپی خلق بغیر مې کی خولی و وي ادي به به غمهږي امام عادل سوک ده جدل تو یو پکې امام عادل دې د دینه مراد بادشاہ وقته اوای پځی کې قاضی داخل شه د دا ملک قاضی دے اسلام د مسل خلیفہ در طرف نا اپادی امام عادل کې اغ سوق ده چې مسلمانانو یو کار د په لاسو کې وي دا د حکومت څو ذمہواری ميلا او عادل شالوي چې دا الله کم حکم دي دي غيب سيزي ير دي کس فیصلہ ورو دي دا الله او رسول حکم لګوري هغه کې نکمه کاينه زیاته کاينه علامہ حافظ ابن حجر رحم الله وہی پديو کي امام عادل مخ کي کوټولنا ويدد النفچون کي ډيرا امام چا عادل وي نو پلكون قرونو ارگون خلق لبخير الرسيه او کي امام ظالم دي نسور صوره خلق ب پجڑا او کو فریاد دي دغه امام عادل کي بادشاہ وقتم دي امام عادل غلو ایچه قرآن او سنت مالی پوئی او دا دی مطابق فی سنے کئی او چې اگر ایم قرآن لپی جنی سنت لپی جنی حق باطل لپی جنی فی سنگ سوکی دیو اجنا دا هر دور او د هر زمانے امام امام عادل نی او امام عادل چاو پی دو او قاضی عادل چاو پی جن دو چې قاضي په مسلو پوئېږي او مسلې د قران او سنت مطابق کوي دا امام عادل چې دی کې قاضي او هرغه کس چې د مسلمانانو امور دا غفلا شو کوي کله غره دا چی وي بار سړې ظالم ته حکته باید له خلک وي چې دا وټول کار د قران او سنت مطابق د خپل فریضا دا دنه د غټ پادشاه د پوزګر کیږي د پلاستوږي صدې ناغې کله الله او د رسول حکم لګوري ظالم او مظلوم لګوري حق فیصله ته ګوري او والله مخیل ده زم زوایزت مندو وشابو نشا فی عبادت الله اے د باجی کورونو د هر کوله ترتیب ماژم چې پیدا شوګا نو بس فقور کی منزونا دی تراوتن دی زنان اوسړي دخلې نه بد اخلا کوي د کنزله خبرې نه کوي نو دا بچ ټول په عبادت کلوي شو اداي عبادت د عادت جوړ شو زړه شي زړه ګره په عادت کې راشي د باځه خلق عادت کمدل جوړ شي ا کمدل کول نه غواړي خو عادت کمدل جوړ ده اغه دروغ ویل نه غواړي خو عادت د دروغ ویلو سره ده دروغ ویلو جوړ ده نو باځي کورنۍ د دینداري ویژهنه په ځان نه په دی و پسانا و پدی اولاد لګره مو کوي فکم خور کی چې دروغ ویلې کیږي بچي وبم دروغ ځکای کمکور کې چې کنځلي کېږي بيلا ستعليمه وسکي پشي و کنځلې پتا کوي اکمکور کې چې تلاوت کوي کمکور کې چې تلاوت کوي هیڅو اورس تلاوت نه غما شومان خبرو په ځای تلاوت کوي په خبرو باندې چې تاسو بابا چې ما شومان وګورم خپل کتلې زمونږ کورونو کې خپل بازم شومان او ما شومان خبرې نورزي او تلاوت ورزي چه حدیث مولانا محمد زکریا رحم الله ذکر کړي د خپل قرانای خونګه دای قرانای ډیر لوی ده تقوا دار او عالمانو وا وای زمون فکرونو کې بچي د خبر دقوله مختی سوره سور قران دې کبور کفای ور کوي امتیلاوت کوي کبور خار کوي کوي نو بچي سپا ورست کوي سپا ورس قران اوري د یو پهقی هغه نو جوان دی چې سرګې غړولې او بسپور ټول د دیدار د د د وړو کوالې نه راانې ترځوان پورې ټول پرورش وش د الله پهیل کې او شو اوګوره د تهې د ټولي د لاندې ب و د د ټول ظاهر او باطن د شریعت مطابق دے ادھا د ټول نفس د گناہونو او د نفس د خواہشاتونو بلکل پاک دے درم سڑے لے چیز آغزلو د جماعتونو سر تڑ لے لے بعضی کې کی فی المساجد جمع لفظ راغ لے بعضی کی فی مفرد لفظ راغ جمعہ نشووت بیا واپس غذری جمعہ سره ده وې دې مراد ده د دې کې هر وخت جمعہ کې ناز پې ته توجه کوې باید ها تلړټموار تم کتل به هوګې ډمو هاي بای ها تم را بخش کم شرید له عذر نه اخر ده واسه نو هاي توجه سره کې نه بے پرواسی دې چې ما نه غره خبره ای رواي زری د جممات سره تړه للی په نه مرانانې ک وخت پهکننا دی یو مثال اوپې ج هغې سره به دا خبره ځې هنته را دیر بهدر کی دکاندار, ہوئی. دکاندار و د دکاندار د شپې او دې غزړې کپ دی کې عړام یا چولې د کله نه کله بیالهي چې اړم یا چړ که نه تعال خ په خپلو لاسوګې او بیا سوداره سالادر نه رښوی باندې تالی په سی بیا کور لاره کله امام موزغت کیا دعا کړي لو دې وای باو تبذيره وړي ادا وګدې دا یو ګټ تکرو نه کوي اټا ماټر پر را نه ساس زه یې زمیدار مو کله کته نه خبر ني او غت فصل لك تل لوش په جړې لې نو چې موزوشي خلق ته خبر نه غزر پټی سره وای دوا غوړی چې بارانو باران وکي فصل شوج کله باران وریږي خلق خپه اخنای کړي او شي فصل لوګوري جو بوخه خرابای نه ناسابه आवाज وکوي دوا غوړی چې الله باران بنکي پوي شوي فزبتړو لوکونو پوي شوي پدې باندې دا چې د بازي خلق زړه جو ماثره ترټل کور کې ناشته خدای ویسی بای یره جماعت کې پکې سم دي تا خو وخت نه راځي چې نه گرمې دي دا یره روانه انتظام شته کنه یره او داسوبو چې بوي کنه یره جماعت بچا جوړو کړی کنه ناس کو پټیو خور کې خزړې قبضه کړي ادا ده الله پر رحم او کرم کوي ور دونیوی زنو دونیوی ایس چیزونو سر اوترده شی او دا اللہ دی دین سر چی اوترده ریا و سکاری پخوا مجنون یو مشاور عاشق تیرن و یا اوخ روانه کڑی وان ویدی که پخبر بان اوخی نا پور که لنگ اوخوا بچه پاتی وان نو دپڑی نیولی اوخ روانه کڑی محاری نیولی د خپل سوچونو کې دغه د بسی په سوچ کې دا چې وا خپل سوچ کړه او پړې به د اخلاص شو چې وبې کته لوخه وکو تر از غلې دلی و او بچې د زکه لنګوخه و بیا به دونی و بار به کا وېو سو پیری بودلا نو اخر کې اوخه لپړې او خوشې کو زما سوچ بدل بدل نه سپو شوي خبره پوي شوي کو پوي د شوي قسم د باز خلک دا کی وی ګڼه تقریرو شو ا دې تاسو په او په خپل کاروبار کې ګرجي تپوستیو کا ها دا سره خبر پوه شوې د زړه پته کس چې زړې د مسجد سره سره تړلې شوی دې لکه د امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله نزړه د جهاد په سبیل الله سره تړلې شو سید ویاثو کې راځي په دې مسکه مزه چې علماء لخرې یارو مسک دې لمغ کړې کې ډېر ډېر لمغ دی ګل غواړي او حالت د مسلمانان مظلوم دي کفر غالب دی سوچ چې په مسقم د لغکرو جوړولو سوچ کوي ندرېم کیس مسړه څوک دې چې داغ جوړ د جماعت سره تړلې سلوره مغد وکسان دي د الله د پاره یو بل سره ميندا او د الله د پاره راجم کی کی او د الله د پاره جدا کی په منس کې سو د نړۍ وی لالچ نشتا 빈 زه وا چی او بللو هغه د لوی نه سب او د لوی جمال او د حسن خوندغا نه دی ورته وي زه د الله نه و یذ یکه د تدریقی ذریسی زونا داوا تورکای جو بنا په حدیث کې دریسی زونا داوا تورکای یو زنا نمطالبکای بل د لوی منصب او د شرافت او د مان خاووند ددا ادری د جمال خاووند ددا نو دا سره دې د دې باوجود مننه د دفظ لکې د الله اجازه راغلا او دغه مشهابات دی یوسف علی السلام سره راغ زنان اسباب یول کزاوی انی اخاف الله عزت الله خدای علیکم تعذ الویز او یول یتا حدا الله دې یری او یول یتا حدا زم زمایزت مند شپګه په دې لاس یو شی ور کوي دوره پټای چې د پتن ته نه لید دا مبالغه دا پرابې کې موافقتو کې مخلق وې وې فلاني شینی خبره راسته نه چې د ځان پټای بلبته څوک سره خبر شي د ځان نه پټای بلب په خبردار شي او دا غریب مختلف صورتونه علماء او ذکر کړي په ایږي خبره باندې په داسې طریقے ونګلړو په ثر ایو سره غریب دې ستا ضرورت نشته هوته چې دنه دد عاشه پډه روپې شواله آپ خبر ندي او د غمان شیم او تاسو زده کی هغه ته خیر رسول د خو بال بچته د پکورګي بیمار پروت راشه د روپي دا شه تی په ل سرو په یو والا سپوشي یو صورت امام حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباري کې دا ذکر کړي یاد د ل سرو پوشه اتوله یلا شل روپي والا تعالی خفت رجاد ل روپو پوشه پهستا مقص اغته دله سروکو سرلی خیر رسول کې کوي مباي د د غریبانانو خلکو نه یو ش پهې نیلی د غې سوورونه دام دي چا سره مد کې اړه پته نشته بعضې خلک داسې خیرات کوي چې دا پته نه لږي چې دا چا راړ دغه خبره واه یوزلمنګ مدرسې ته افرج راو ناګمږه سیماله کو جوړوب شو مو ګرځولو او موږ لپتاو ته لکه دې شهر راو کي څه په شوي په راځي خلق العجیب د خیرات طریقه ورسي اواز خدا سي چې یو روپۍ ډڼډو رکړي ني ویګې خبره واه یوروپي دي دا ټول خلک سے خبر ني ني ور کوي علماء و لیکري وې زکات دې سړې سرګن وركي فرضي او نفل خیرات ته پټ وركي زکات تي څوک چې دابل مي برد والی زکات سرګن او نفلی خیرات څوک پټ ورکا او زمائزت مندو اغکستے چیواز ناس دے اللہ رایات کو پجبا او پزڑو اے سوکشتا دے گا کنے والا زان خائب کلے چامق کی جاڑی خوالعیاز باللہ یا رکی دے شی زان ولہ خے زان ولہ خسڑے اس سوکم نشتا خستا قبر زن کا دن دا اللہ ملاقات رایات شو او دغه دی د وجنه سترګونه اوخه روال شوې دا لا عزمت عزت درایات شو دا لا عذاب د مخلس شو دا لا انتقام د مخه شو او د دې د وجنه دی اوجړن دغه دا وکس مکسان به فرض د قیامت د عرش الہی د سوری د لاند او ی هر یو پدی و کنه دی د عبادت د کمال مرتبه تو رسولو امام عادل د امارت ک مقصد او غیب پورا کو بادشاہ ر خسره د بادشاہ هی نه دی د الله ل او خدع عدل انصاف ریسلیکه باز خلک ګوره پنو کوروبانی هغه سره رسول کوي ته خدای ټول دنیا او لور بېر غټ غټ افسران دي چې دا غي بچول وګوره دای د بچو خرچه نشته زکا پا فل بس تنخوا باندې سکه ای باندې گزاره رشوت ناخلی دوکان کوي دروغ نکوي او د کوم سړي معصوم چې د الله په عبادت کې د اغن شنو ما وشي نو ګره هغوس د وړو کواله نتر لوی والي فور ټول داغه تربيت د الله په عبادت او بندګي راي شو او د کوم سړي زې جمعه سره تړله د دبانې جمعه د باظ شپينزو منزلو کې ګره بعض خلک داسي وي اغه اذان کوي ناغ خار فریز د غیر په یزاد مله نه کړ د باه سړی په لاس کې د جمعه په وګوی شرا پمپ لګې ناغه مخ کراغله باه سړی د جمعه جارو کوي پرونه بار کوي ناغه د ټول نلی مګن ته مخ کراغله چې خلک راځي دغه پرونه بار غل نه سوکته مخاور کوي خالص نشا د پاره کوي ځړې د جمعه سره تړلې ده دابا پرز د قیامت د عرش د سوري د لان دی د سره علماء کرامو نورم ذکر کړی دي اب اور سره ترتیب وار ذکر کو وګوره دی سوري نا کم څوره مراد ده چې وای سبعه یذلهم الله فی ظله حدیث مانا دا و کسان به د سوري لاंदे به کي الله د خپل سوري ده لاंदे د دې سوري نه سموراتې يوم لاذو الا الا ذلله نو علماي کرام دي کې دي چې ديږي کې د سوري نه مراد دا عرش اوره ده ستي مراد شي ا ته الله په دې مخلوقاتو کې ګورا خدا زمکنه د زمکه نلوې اسمان له یا دوین دے دریم دے در سلورم پنزم شپغم وم دے دوه اسمان د پاسه یو بحر ر او داغه بحر د دا پاسه عرش د رحمان دے عرش ویدہ الله دا, دا سیده لکه یو گنبت چپلان دی سباله ها تک دی سمره مخلوق چ دزمه کې دے د اسمان دے اسمانو ندی زم دی, دی کرسی دا نو عرش پدې ټولو داسې هات کړې لکه ګمبک چې فلان دی لې سمانه څکړې ای هاتې کړې نو د دې عرش د سوري د لان لبدای وي او د دې سوري نسبته الله تکړه دتا اضافه تشریف وې لکه ناقۃ الله د اللهو کعبه الله د کعبه بیت الله د الله کور دا رګي الله قران کې وَتَوَّهِرْ بِتِيَلِتْوَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ الله إبراهيم عليه السلام توي زمادا قور پاک کا ذکر نسبت چا لکړي دي توي منبا به ظافت المخلوق الى خالقي ديو مخلوق نسبت الخالق زام تکړي کوئی زمادا قور پاک کا د ته د ازافت تشریف وای دارنګي الله وي محمد الرسول الله صل الله عليه واله د رسول نسبته چا تکړه رسول د الله دې نو دي سوري نه مراد د غسوره دې سوري د مراد د غ سورې ده د الله رب العزه غصور غ سورې نه مراد یا صفه لکه الله ته ګوره قران کې د وجهي نسبت کیږي وجه الله يد الله دي ته صفات وایي د دې کې دا سور د باب الصفات نه نه ده بلکې مخلوق ته مراد ده اېدا سور چې د الله مخلوق ده نو دغه سووري د لاندېي دغ وکسمه خلکه بعضې چېزونه الله ځان ته منسوو کړړ دي دیته اضافت د تشریف وي لکه ادی شو کې راغې دي الاحلا لمین جننت ته انته رحمې تمې رحمې اورحم رحم کوم ستا بذری به چا چې می خوښشي د بند لکانوونه اوورې فرمالی انته عذااب تم عذا ستا پهذری به سزاوررکم چاله چې می خوښشي چاله چې زما خوښشي دې کې د سووری نهرات د رب العالمین د عرش یاد نور و مخلوقات سورہ دے تے عرش سورہ بقرہ او قران ب سورہ جوڑائی کتاب اللہ سرا علمی او عملی تعلق جوڑ کائی چاچید قرآن سرا علمی او مالی تعلق جوڑ کھڑے جیہ دا خبر نہ پور سشی نو قران ب مخل راشی او سورہ بقرہ او سورہ عمران ب تے مخلائی ویلک و وزیرز وګړای داسې به پلوستون کو وزیر وګړوړي باز روایت وکړي ته به کې واریاسته د سورہ بقره وال عمران بم سورہ جوړای قران بم سورہ جوړای د عرش سورہ او هو کسمکسان خزمای زتمند دغه شو چی داب پرز د قیامت د عرش د سوري د لاز یو حدیث امام ترمذی دا سن ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي واي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي من انزور مؤشرن او ودعله از والله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ملج الا ظله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چا چې پچا قرص دې توجو مزه بیاورم چې درځي آتا له میاش نیټه درکړو میاش پسرا لیا د توید مالاس وختګ دې او حقیقت کله چې څنګه تا ورته ز میاش نور محلت شو پدې میاش محلت و دې سواد د مرغ نفس سرا پورته شي د الله د عرش د صورت نه نلته او و دو علهو یا ورطوئی بس ماف مکے دا حدیث منگل تم چیو بیان کڑے مو دیر و نیکان و خلق و خفل قرضون غریبانانو دسکڑیو اے بازی سڑے ورکائی خووة سی نشتا نوزان لے زخیرہ ککا نو لے زمان دربان قرض دے او تا گر حالاتو نا معلومی گی چی دا دوست ابو و رضی اللہ نو په چابانې قرضو نوغتې یواازونه کوون نه نه راو تاله حب د قرض نه په وې قرض خطر ناک شي قرض م رااخلی ا مراوا غتون نو د ټولو نهبخکې به کوم شي ورکې دا نه یواژو بیا به قرض کې راغلی کم سړی مجبوران خرض راوالی او د د د ورکو نیتین والله ورته د ورکو اصبحاب اګه دې درا اغستونه مخکې وې راوابې له وی قرضدار یې چې پڑکړې او لاس یې آزاد نو د دې درا اغستونه مخکې د ورکول نیت نشه ځکه الله دا ادا کول توفیق ورکړي دا ور استاد نو جامو د سپلو د خوخ راک مخکې څه چیرې قرض دې نو چا چې قرضداري نه قرض کې نیډرست وکه یې ورتسو کو مافکو نو پرست در قیامت بده د عرش در سوری در لان دیوی تابو قطع در از یه لان واقعا در یو کس مانی خرز و ناغت ایوازو نا کور آراواتو نا دیکی ما شم رو وات ما شمان لخوز دروخو چل چی مونگو تاسو ورزی اکباو لپس بیلن گیر و نو بز بیا خوز گیلن نا فکار نو ما شم رو وات ای بلان لده ایوازو نا کوم آغار دی کور کنا ای بلانه شی ناګه صلیویجی صحابی ورته ګوره کور کې ناشره او جناغور ته پسما سره شته نو قسم ورکه او بیا ولوی را چې بخفل لا سفي قلم راګه نموده حديثه وي چا چې قرضداري تنه ورکا چې زخو لشكال پسې راکې یې ورته وي چې بس ماح مکه نو فرض قیامت باندې شوي اذ ولله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ابي الباب امام ترمذي و ايواز ابو هريره رضي الله عنه حديث نه وفي الباب عن ابي اليسر و ابي قذا وحذيفه وابن مسعود و وجابر رضي الله عنهم کوئی دے دورا نولو گانو صحابا و نم دے باپ کی حدیث را نو پوشوئی حدیث بانے سموئی رو روایت ہاں آتو آئے لگتا حدیث ہوں آئے او غټه خبر لکر ہاں بھائی ہوایا تو آئے بشے تالو آم خیر شرمی گئی ما دادیر پاروام چیتا سورا بیدار یہ ہاں دا رستنه کسان خمخ کی تیر شو دا دو کی اوس دا کم کم شل چا چاچه قرصداری تا نیتا اگدکا چه خیر دے بیا میاش بیا بیراک دویم سرے چی ورد ہے ماف کو د دا با دا عرش د سوری د لان وقت نیس ای کنیل اللہ من نگا حاوائی وقت نیس دا دا الله د حبیب خبري يا باي نور خبره خير کی څوک هېري کغه والله والا وی وی و ما هر شیخان دائم فراموش کړ دې الا حدیث یار کې تکرارې وکړي ما چې سز د کړی ورس مهېر کړ یو د محبوب محبوب خبرې دي جنازان دا څوک دا به نه رې نه هېرولو قابله دا خبره بیا د ساته اجی ات شیا دیو ساتل کنه تاسو لپاره د الله حبیب فرمای وی ای زما ربا زما امتی ک ناری نه نه ک زنانه د تر او تا زو چې زما خبره اوري زړه کې زی ورکي او دا اخی رتې لکه سږه اوري دې سپوښی خبر چا د پیغمبر علیه السلام خبره وردا زړه کې زه بغیر د کمی او زیاتۍ نه ورسوله وي الله تاسو ته زیاته او دا سینه یې چې کم ځای کې تاسو تاسو دنیا دا اف که قبر د ایمان سره وای تاسو چې حدیث د پیغمبر خی دې تر تاسو ته کوم गोष्ट تاسو ته تاسو اپ دې مې کې ګرم ناشته پوډی کې پکی دلاده نه سې خپل جامیه چولي د اثر او غويږي دا, دا پیغمبر حديث وایي دا پا پا کی دنیا ویلې په کارخانه کې خپلې پهږي په پټي کې ګوډو نه کوي دنیا کې تر تازه خادمان د حديثو دي ک نور خلق دي او دا سې په قبر کم تر تازه یو لوی محدث تیر شیبه بعض مورخین وی حال ذکر کړي علامه شوقانی رحمه الله تنیلل اوثار مسند ده احادیث را جمکڑی او یا وقت پوری پجام اسلامیه یکی دا کتاب درسیوے لکی دو او دسو جو حاتو نوجن دارا بار کڑے نو ای زیو دل قبر آغز ایمان روڈ نو مجبورن لاش لرکود و ای سل کالی دو وفات شو نو چه قبر اس پڑ دو و ای دات پروتو لکه په کوم راځي چې هغه خبر کړي دا د پیغمبر غږ واده زما رب زما همتي ترو او ته زور چې زما خبري اوري دې ته ځړکې زې ور کوي او دا یې راځي لکه څنګه چې اوري کمی زیاته پکې نه کېږي وګوره په دې ته شو اوري دوه یا دغه رسول کې کې یو د پیغمبر یو خبر تاسو یاده کوي او په دې کوړه او په دې کوړه لاړ ته اته ما خبره اوري په دې زموږ پیغمبر علیه السلام راځي وي پدې یو یو خبره کومره خیر رسوږي په 14 د قرته او رسوله نبی رسول الله یو خبر ذکر کوله دا خبر دې یوې خبره برکت لګوري ابو سلامه رضی الله نو جلل القدر صحابي ده او د دوه هجرتې نو خاون ده حبشې حجرت هجرت کړ او مدینې موند او بدرې صحابي ده د نبی رسول الله نه حدیث وارد نور کې بيبي له وي چې نه خدای یو حدیث کويال چکم مسلمان لا تکلیف ورسی ادي ته تکلیف په واه کې وی چې الله اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها الله دې مصيبت کې مال اجر را کړي دنه بهتر را کړي وې الله واجرم ورکه دېنه بهتر بدلوب با ورته وي د بيبي فرمایي دا حواله وینادو جنا ما د پیغمبر حديث څخه ترجمه خبره وي سوره الیج دې دې حواله مې مرشد نو ما د کې ور سره داخي علاقه راتلو چې دا خدای څخه اونځو چې د دوه هجرتونو خاون دی او بدری صحابي دي لکه بدري صحابيسو کو بدري نو تو یله اله لالمین کو بشانی اطلاع کا وې څه چې کوي کوي ما ټول بخلي هي پجوندونی ز بدري نو د بخنه او د مخترت اعلان چا کړو زمونږ او ساسو خالق او مالک کړو وې ماده دعا وی خو ما وې چې د خپل ما وړو وړو بچی پاتې شوی د عمر عظیم خاوند د ذيب بدل بلا مال څنګه ميلایي دداوي جنما ده ات رزقيه ريشوي نمات السيد المرسلين د نکا په خبرونه ولو د دې دعا په برکه تو خوش اول کې عذر پیشکو کو اوذر دي وجهرتيش کو لچره د عمر عظیم خاوند حق به څنګه ادا کړ خدای الله حبيب اغه عذر قبول نک او امه سلاما مخه صحابيا او ده پیغمبر ده نکانا پس په امحات المومنین کرالا دا ده پیغمبر دی یوی یوی خبر برکاتی و بشرت دی چیسو کس دکی اکور که دی زنانو تا مورو رسائی نوو نو او دوار ترداشو سورشو باییان نه کسان گورد دا, دا نه بروزانه لٹوائی ورمسی نور رب دی تارنگیو حدیث دا موسنا دی احمد راغل ابو مسلم الخولانی رضی الله رحمه الله مشهور تابعید دی وې د جماع ترالم د دمشق نو یو حلقه الناس ته پکې بډاغان بډاغانم دي د پیغمبر علیه السلام بډاغان صحابه پکې ناش دي او یو وزه ناش ته تاسو خولي سر گیوی چې به راځو تبوېګ نه رانجی لګوري دا چې چې خلکو لاو کې نو دغاغونې پړه کېږي نو د خلک مسلو کې بعض کوي چې اختلاف فر نو د نوجوان ته تووجو کې د چېور تهسه خبرو وکې نو بس د هغه خبرهومنی او هغه اختلاف ختم خط کېي وایما او کس لوي داڅوک دی چې ځوا هم دی اداسه خیر سم د غاخونه کی خبرې کوي ته به کې نه ملغلری وی هاذا معاذ بن جبل ده معاذ بن جبل رضی الله عنه له جلل القدر صحابی نو یې سباراله د چې زرع علم نومیک اتو غزو ان معاذ بن جبل رضی الله عنه د ټولو نه مخکرا بلې او یوستنی لاړ دے غیزانان ته سره جوړه کړي او مو کوي د وژه مشرانو ل په کاري چې وخت بعضې مامان داوي چې د اخثر می جوړه د خله کایر دی دی لټی دجللی چې کولی نو م کو مابتی که نه وختي را او کوې زمږو استادې محترم مولانا سنجان سیف رحمت الله نبیږي او کار کوي کا نو سمې کوي وی وی چې څه باندې څې روخه پیاله یې ځکا اده دین کار چې کې ماماتی کې روخه ماماتی کا وخت راځه دانه چې خلق راغلي استا په انتظار دي باز امام دته ممدبوج دپه ويګه په خبره ما په کار دې چې امام مخ کې راشه ته مدرسې د حفظ یاده سبق وقار دازي جتور نو مخ کې راشه ورا صحابي له وورا دته له نه مخکره غله نو وکله چې مزکو د زواره لم سلام می پیواشل ور نځي شو ما ورته اني لا احبک فی الله زړه الله رفعتا سره مینه ساته صحابي ورته له سو ورکړي ان دځز د سو ورکوله تبعوا وایدا سه لاس میدان تر حق کومه سدی وي وما رک د الله د در سر من ساات. وماتهوي چې ما د رسول الله ص الله عليه وسلمنا منه اوریدلی چېغی د رب ق نهقلپو هدي چې ق یحکې او رب تبارهکه وتعاله ربی کب وي المحابونه في الله د الله د پااره چې اوبل سر مننه ساي. علا منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله وزما ده پاراجي اول سر محبث هاتي دذاب پممبرونو د نور وي ازما ده ارش د سوري د لاند وي پکمرت چشور بني مگر د شاو وي او خد الله ده پارا ګره ده الله فس کې آسان ده خو دا الله د فار محبت ډیر ګران دی ایا دا چې نو یو سړی چې راغلی و یې ډیر څنګه را لې غوول یې ډیر بیا دی یو دا هغه باغ هغه خبر خبر کله دې لپاره راغلی و تاسو رمې مینې د خو په سلاچ لاړې یا ستمدہ د الله د محبت چې د اس دنیوي لالچ پکې نشتا نو دا سیم شو وای هہ دې نن غوړلره مپه بيدارو خلکو کې دا خبر دې په کوم سو جوړو کې لا ها بای آیا دانو خپل خلاصوا شو بای لسم شو زمان نن دې ګاډې لار دې ده نا ما چې تو کتي وختینا زه کوم نه تاسو مو کو شو شول اړ دې او لسم شو لسم څوک دې دا الله د پاره چې سو کېو بل سره محبت ساتي نداو پرذ قیامت د نور په منبرونو ناشري او دا الله د عرش د سوري د لار کې وي الٰه العالمین لم هو تاسو دا شی جوړ کې چې دا الله د پاره محبت ساتو دا حدیث سندن د لفن علماو لیکي چې درسته نو دا لس کس ما کسان تا سواری دل چدا دا قیامت دا عرش د سوری د لان دیوی ایب رو گره دا بیان زان لگو یا دا زان لگو فہرش جوڑ روزانه روزان سارا ما خام و لگو رچ دا کس ما به با دا عرش دا سوری دا زپا کیم کلیم آن نو کئی نو دورا کاتا دا حمد پنش شکر دے اللہ چی دید فتنو پا دور کم زردی پدا ته خلکو کې روزنه چې ستا نبي یې دې صدا بازار حقني بدی دبار الله لوچاړه او بې کيده سي کنه به کوئی سو بده شو کی بای ها چې دا مطلب به بلې ذمہورو یله بز بس کې زم همای کس مکاسان سول صدا وسوي د عرش د سوري د لان دی بای پکمرس چې سور به نوي مگر د رب کریم د عرصو رے بھئی نظمائی ذتمندو لسم کسم پا کداشو لسم کسم پا دے کداشو ادا حدیث پا نور روایاتو کم دا مسند احمد دا سے ذکر کرے چې معاذ ابن جبل رضی الله عنوئی چې دا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم وئی کلا حدیث دا پیغمبر دے کلا حدیث مجسی دے المتحابون فی الله في ذل العرش يوم القيامه هذا حديث مسند احمد ونور الكتابه زم عايزه مندو ذکر کړي دي چته چاد الله د پار یو بل سر میندا نديب پرز قیامت دا عرش د سوري د لاندي دا مضمون د یو حدیث په غنو روايات او کراغله او غنو صحابه ومنقوله ارباز ابن شاریه رضی الله عنه مشهور صحابي دي وی فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله عز وجل وی حدیث قصیشو المتحابون بجلالي فی ذل عرشی یوم لا ذل الا ذللی و ایذ د جلال او دې زبده ورینه چې یو بل سره بينا ساتي دا به ما د ارشد سوري د لاندې په کمر چي سورې بني سيواز سوري زمانہ سيواز سوري زمانہ دا, دا, دا, بنی دا, دا, دا حدیثم امام حدیث هم امام الباني حدیث ز ارواز ابن ساریه رضی الله مبارک کی وی هغه وی دا حسن ده امام منذيري په ترغيب کی وی اسناد هو جيد یشنا دغه جیدن مرتبه د حسن حدیث تفاصلا د ابو خدادر رضی الله وروقیا مواور رضا هغه وی څنګه دا چا قرض واغله وازونه کولو هغه غغن کولو اخر شی روایت ویولین راوته یا ورشتل دا قرض دار وخت پنهایږي ورای الله دې موږ تاسو ټول د سنو ساتي چې ډېر بې انتها مشغوره نه ای قرض وګواړي نن زمانه خلک د بسای قرض ده وعده کې می خال علی قرض وګواړي ا مټر د قرض وګواړي ا کارخانه او یو پنځوس سنه لا پټه لې نونی می زبن قرض واه د مستای قرض ده دا چې خلکو له قرض مو ورکو يو بعضی ژوندو کوش په دې کولو کې بعضی خلک سرګل سوت کړي 20 دمه خو یو لاکھ روپۍ پکار دی وای شو را ګټه بارا کې څه کوي په خبره د په پیسو ګټه واړ دی نه شوی دی له شون وای شو چې څوک ورکای او څوک یې اخلي او څوک لیکل کوي شوک غوا دا الله لا نکته پټول سره ټول دنیا نن پریشانو سره د کاروبار سره هغه بالکل عام نو قرض اخلای بچ مواغست نو ټول نو مخ کې وسته کوي ورنبیي رسول سلام وويده قرض نه ډیره پناي غوښتا ورته بی قربان ته قرض نه پناي غواړي وي په شاشي قرض دي کوي نو خلاف دی خبره کوي دروغ وای واډه مې نه شي مې اشپس بيدر کوم نو مې اشپس بیا نه ورکي وای فلانه ی رزمانه بيدر کوم دروغ وای ابا قرض داري نبي كريم عليه السلام جنازم نه تکړه وړي دومره ګنازه د قرص انند بینګن را وایي ویګي په امره دا بستایکه قرص غوداځي ریسټا بچي د لوګي نمبرې د یو سړی له یوک مالا قرص راټ قرص دی هغه چې باغلا جوړه پلاټو نه علي کارخانه یا نور مثال پر په واده کې دمستای خبرې کې زکه چې وستی لیستا نو بس واده کې خالی مکو باعي خلک کوم ګورېدار شي چې شیشه سره درېشتو کا د بیا ولراسې موه اې دا کاليه غطا له کې قزان لې یو زلي وکستو نموسره تعالی بوله موص کومولا دې ويزد له لور پني کاور کومې سن تلو غړم فو دور تو ليو لستو له زرا غریب دې دې دې روډاي رداګ بیا په چی شی اوس مې دوه به بیا بچی پالغي لونه او دامن به د ودولو کاوی هم به تاسو څنګه ځا خرځه خلاص کړئ نه ردا ستار مې کلی پتو پوهه کی چې څه سره درنالم نا خوشل تولې سونا وکې دا شل تولې چېغو کا خرځه دا به د کمزه نخلاص شي دا به د کمزه نخلاص شي نو ګره قرضدار ی باندې الله حبيب جنازه نه راکړي ابو قتادر رضی اللہ عنہ یوکس مرشی او دا الله حبیب لقطه لګی دی قرضداره بڑګی دا ګورډه را سخت خبر وی وسلو علی صاحبه کو د جنازی مس په کې ځپی مزه نکو سوال لے ولپینو کو او رحمت للعالمین دې وای دا جنازه جوندو شفاعت دې چې لمړی الله او بره دا ګور مون شفاعت کې لاړی جلا ولړ یو الله نه سوال کړو ویدہ الله حبیب لپتوکه ما غنتیه و ذیم شخصیتم په جنازه او کی زما په جنازه پرده حق الله نه maaf kay الله خو ذبل په دعا او په جنازه خپل حق maaf kay پرده حق ور نه maaf kay نو زه کې په جنازي موږ نو کوو نو ابو قتاده رضی الله نو قول خبر نشو کوله غزړیک لقب کوو وی قربان جنازه په اوګه قرضې په ما شفوا قرضې څه شو پر ابو داؤ شریف کی یو حدیث راغله نبی صلی اللہ علیہ وسلم دې فلانه قبیله شوښتہ کنا داس کسانو وو هې ابدانا الحبیب ډیر hebat ډیر هغه په شغلت بدرې پیری وو یو کس را پاسې دې زمې ځوخه خیر خبره کوم تولې نه پاسې وې تاسو د قبیله فلانه سره مړ دې ادا قرض د وجنا غا اویزان دې قرض تخلاص کړي مونږ نن اسقات کوو درې ما سلوختی او قالم کوو ودم دې در قرضې په یاد نه ساتو ا موږ یو ګډه سره او پچا خار زنیبا کله غواله علما له په غوډیو غاغانې راړې زمغه غلن را کوي په شی په خبره باندې د ګورې کار در باندې پاتې شونو ساده بچينه خلاصې احساس سو خیال له په بچو کې تاسې بچښت دې له مور پر کارس بخلاص اپ ژوندون ډېر بچي په ژوندون د مور پر کار ناراضي مو را پلارنن زیات پریشان زده چا نه دي د بشود لاسړي نو جدنه په ژوندون پلار څنګه دي دی. د دی به مرنه پس د پلار قرضه څخه خلاص کی نو د قرض نظام خلاصول فقار دي بل په کدا حديث دي ابو قتاده رضی الله عنه امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوريدي مصند احمد حدیث ته من نفسان غريبه او ما عنه كان في ظل العرش يوم القيامه دا چې د قرضداري باندې لگا ساته دیو کجزه څخه تک غمیاش پس میاش نه دوشي د میاش نه کال شو یې ورته په چې بس معاف مکی نو دې به د قیامت د الله د عرش د سوري د لازی وی وسل الله تعالی لا خير نور بن انشاء الله دې مسلې تفصیل روزو ذکر کاو دې دې دا خبره یاد یې کوي رب کریم دې د قیامت او د ځنګدنه او د قبر حال ته موږ او تاسو باندې کی یا الله زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله موږ ته زمونږ والدين او تا استادان او تا مړو ژوندو حاضرين او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زمونږ ټول ديني دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ د ټول دینی دې دنیوي پریشانای ختمې کې سمره بیماران دی الہ الالمین فکورون واسفعلون کې حکم بیماران د دعا بارک موي دي الله سو ورته شفای کامله عاجله ورنصب کې وی ګنابندی وان الله د بند اخلاص کې رب کریم د چا دشمنی دی په دوستۍ بدل کې کم قرضدار مسلمانان لپخفل رحم او کرم دې قرض نخلاص کي الله صاد حبيب او صاد عرج دسوري د لاندې خبرې مونږ کو مونږ معاجزيو صاد دي پیغمبر او صاد دي خبرو دا عمل در توسل کو مونږ ټول ریدون دون کی ويون کی پخفل رحم او کرم پرز دې آمد تخفل عرش دسوري د لاندې الله مونږ عاجزيو زموږ ظاهر باطن ټول د ایګونو نه ډک دی ومونکدا سیسه صفات لښتا چراغه صفات د وجندې موږ استاد عرج د سوري د لار لشو سیوا ساده رحم کرم او د عفو نه الله موږم د خپل عرج د سوري د لار تکه الله د تمام مديني شوګو مدارسو او ته حفاظت او کی الله د دې ضرورت دی غیبونه برابرک سمرته طلبات طالبات په مدارس دینیو کې سبق وای الله د ټول سيني د دین د قران او سنت او دینه منافيد فارا پرانزي يا رب قريبا زموږ ظاهر باطن اخلاق دا ټول د شريعت مطابق کې زموږ د عمل کې اټول اسلامي مملکنو کې پریشان نه وي ایکم بغد ردي وايو دا وېدا زموږ د اعمال او وجد او بغیر د توبې نه بل زموږ د نجات لار نشته دعا وغواړی چې الله موږ ته د صحیح توبې توفیق راکړي د دې ملک نه را پریشانه ایل دي کی او د ټول اسلامي ملکونو نه را پریشانه ایل دي کی کګرانی راضي د زموږ د اعمال او وجزا کموږ په بل شامل ملامتیا وایو روډونه بنکو چغیو وایو دا د مسئلو حل لره الله موږ ته د صحیح توبې توفیق راکړي او ددي صی توبي د ووج نه الله زمونږ د ټولو دا, دا پرشاني خې کې دعا و غړی چې الله د خیر بقدر ضرورت باران په موږ تاصوره وورئ الله زمونږ عاملو خللاو ته مګورې د خیر عافیت به ضرورت باران إله <سؤال> هلالمینا <سؤال> پومغه باندې رووره الله زموند ټولو ديني دنیوي حاجتونه تر سره ک او زموند ټولو ديني دنیوي پرېشانای ختم ک ربانا اتنا فالدنیا حسنا وفالآخرة حسنا وکنا عذاب